Allahü rabbil alamin. Vessalatü vesselam ala ashril anbiya'i wasanin. Seyyidü Söylerə rəhəməhullah, əhl-i sünnə vəl-cəmanın üsullarından da birini getirir, 28. qayda, 28. qaldıq da, ümiyyətdirir. Və buyruqə rəhəməhullah, və səməu və ta'lil əəəməti və amiri l-mü'mininəl barri vəl-fəcər və mən vəliyyə el-khilafə və əjtəməəl nəsə aləyh və radıl bih əl-Səyfi hətə sərə xalifətan və sümmiyə əmirəl-möminin. Səllallahu əleyhi və ki: "Və səma və tə alə əmimə lə-əimə və əmirəl-möminin əl-bərr və fəcir Həmçinin əhləsünnə və cemaətindən də bilir bu ki, üsullarına əmir sahibinə, sahiblərinə və möminlərin əmirinə tabi olmaq. Qulaq əsma və tabi Necə istəyir olsun? Yaxşı olur, pis olsa da. Pis olsa da, tabi olmaqsan. Və mən valiyəli xilafə və kim xilafətə alsa, və işte mən nəsə aleyh. və cəmaat hamısı yıldısə onun ətrafına. Vara da o onlar razı olsalar. Və mən aliyəhum, həmçinin tabi olmaq, həmçinin və mən aliyəhum bilsəyib və kim silah gücündən gəlsə, hətta sara xəlifə, hətta tutsu yeri sunmaya yani əmir ilm-əmir əmir ilm-əmir saləcəyil əmir saləcəyil bu hədis doğrusu bu qaydada İmam Əhməd Rahim Allah bir neçə Əhəl-i Sunnaval Cəman yani imama tabi olmaqın yollarından deyir yani imam lazımdır mütrah əmir sahibi əmir sahibi kimdir? Əmir əmr teymiyyə deyir ki kim? dövlətdə Bütün bu qərarlar onu əlindədir. Və müsəlimant isə əmir sayılır. Aydındır. Nezirşeyxil İslam və min temiyyə, raxmihullah, minhəc kitabında. Deyil ki, əmir o adam sayılır ki, kim? Bütün dövlətdə, bütün hökmlər o əlindədir və müsəlmandı əmir sayılır. Lakin əmir cürbə-cür yollarla ola bilər. Həmçinin burada Rahim Oğulları gətirdi ki, birdən silah gücü ilə, hərbi yollan dövlətə alsa. Dövlətə alsa, əgər hərbi yollan otursa o yerdə, artıq əmir sayılır. Əgər hər şey əlnə ala bilsə, artıq əmir sayılır. Yəni, inqilab yonlarına və səyirə. Və İmala Ahmet, bu, məşhurdur məsələ. Və Şeyh Rahiməullah çürk ki, ayə və hadislərə. Və Şeyh Rahmetullahi birinci bu məsələdə, Nisa Suresi 59. ayə. Allah subhələnə tələ buyurur ki, Yəyyühelləzine əmanı, atıyor Allah və atıyor Rasulə və olul əmr minkum. Ey iman getirenlər, Allah'a təbə olun və Rasulələhə təbə olun və əmir sahiblərinə, sizdə olan əmir sahiblərinə. Yəstə şey yoxdur ki, burada deyirlər əmir sahibi kimdir? Xulası budur ki, alimlər və həmirlər. Məgər qulaq asıb təv olasan. Başqa hədis də burada var Müslimdə, o Musa sallallahu əleyhi və səlləmə radiyallahu anh rivayet, deyir ki, Elə əmirlər olacaq ki, tanıyacaqsınız və elə şeylər eləyəcəklər ki, istəməyəcəksiniz, pisləyəcəksiniz. Və kim Kim e, e, Elə bir ki, e, bilsə Kim bilsə bunları Elə bir ki, salamat olacaq, həmsini iqra etsə Salamat olacaq, və lakin Iı, kim belə ki, kim razı olsa və tabi olsa dedilər ki, ya Rasulullah döyüşüyorlarla, dedi, yox nə vaxtı qədər ki, namaz kılır və həmçinin burada <coughs> başqa rivayetlər də var hansı ki, Peyyəmbər sallallahu aleyhi ve selləm Bəzi ədis-tədis, namazda şərt görməyib. O da nə üçün? Ə, əmirin mühümliyin. Necə Elbağr r.ə.nin rivayətində deyir ki, lab həbəşi gəlsə həbəşi gəlsə Aliqislam əmir sahibi olsa, qulaq sun, tab olun. Çünki əmir mühümdir, əmir qoruyur, əmir əmanlıq saxlayır dövlətdə. O, Eşəxur İslam deyib ki, Rahim Allah, mən razıyam, zalim hakimin altında yaşayam, ola ki, bir gün hakimsiz yaşamaq istəmələm. şimdi hakim olması hərcə məhzili olacaq. Görürsən, kürkli zəifi varacaq, adillik pozulacaq, cinayətlər çox olacaq və s. Mütürə əmir lazımdır, əmir sahibi. Və, <coughs> deməli, Ümumiyyətlə, əmirlə münasibət necə olmalıdır? Bunlar da kitablar kifayət qədər var. Yəni, sələflər yazıblar, Hüsnü Aqcımahın kitabları. Və ümumiyyətlə, sələflər daima bu məsələyə xüsusi yer verirdilər. Xüsusən də fitnə olanda. Dək ki, fitnə olanda alimlər daima əmirlərin, hüquqların cəmatı yada savurlar ki, əmirə qarşı çıxma olmaz. Çünki, ne üçün özəl sələflərdən misallar gətirmək bu məsələdə lazımdır ki, ne üçün? Çünki sələflərdə təcrübə var. Sələflərdə təcrübədir. Elim, ixlas və s. Hər cəhə, çox sifətdə sələflər seçiliblər xələflərdən. Ona görə sələf daima fikir veririk sələfə. Daima əmirlər münasibətinə xüsusi yer veriblər və xüsusən də fitnəli vaxtlarda və fitnəli vaxtda nə üçün yer veriblər? Çünki biliblər ki, bu işin zələlli olmaqına çünki əmrə qarşı çıxmaq camata heç vaxt fayda verməyib heç vaxt fayda verib ancaq müəyyən dəstələrə yəxsək belə camata fayda verməyib Ona görə əhli üçün namal cəmaq görmür əmrə qarşı çıxmaqı. Və həmçinin əmrə qarşı çıxmaqın zərərlərinə görə də sələf qadağan eləyib. Sustan zərər nəyə gedir? Çıxanlara qarşı təhlükədir. Çünki əmir sahibi daima elə yerdə oturur ki, ona rahatdır. Hökum vermək, ona qarşı çıxanlara məhviləmək və ya əzmək və ya zərər gətirmək, ona rahatdır. Ona gəlir işte, ki, həmçinin əmirə qarşıq çıxanlar həmişə daimə əzab çəkiblər. Və həmçinin neyin ki çıxanlar birdən əzab çəkib. Görə, onlara görə ola bilər, başqa cəmat da əzab çəkib. Və həmçinin ölkə əzab çəkib. Ölkə zəifləyib. Ona gəlir sələf qadağanlıyib. Həkim arası çıxmalı. Və həmçinin ona görə sələf cürbəcür yollarla bu məsələyə xüsusi yer alıb. Məsələn, həkim olaraq çıxmağa qadalan eləyib. Həmçinin e, xüsusi yer ayırmalarından, yəni növləndən, həmçinin dua edib əmir sahiblərin üçün, daima. Yəni sələf alimləri daima əmir sahiblər üçün dua ediblər. Və e, tabi ki, bizim sözlər e, yani özümüzdən danışmırlar. Yəni, bu hamısı kitabdadır. Kitablarda daha doğrusu. Yəni, əmir sahibində daima yer ayırıblar dualarında onlar üçün dua eləyiblər Əksinə əhlüsünə olan cəmanın əmələ, əmir üçün dua eləmək sıfatlarına olub Çünki Bərbaharə deyir ki biz bilirdik sələfinə zəlavə təhlil necə fərqləndirirdik Əgər əmir üçün dua eləyirsə xeyr üçün bilirdik əhlüsünə deyik Əgər pisləyirdisə şərt üçün dua eləyirdi pisləyir üçün dua bilirdik ki zəlavə təhlilə mübərbəxar edir ha vahim oğullah yəni bu məsələ əhlüsünlələn zavad əhənin fərqidir endi də fərqidir e, əmçinin sələflən yəni hakimlə münasibətdə yəni hakima qarşı yəni münasibətdə yer almanın yünləvlərləndən də biri əgər hakimdən eyblər olanda özür görürdülər Yəni, o saat hökum vermirdilər, təbii ki, bu, bütün müsəlməndən olmalıdır, yəni, müsəlman əgər bir xəta, bir ev görsün, üzürlük gör birinci, o saat hökum verməm. Əgər görsün, dəqiq zat onda, baxırsan da kimdir, xəta eləyən və elə hərəkət edirsən, məsləhət olsun, İslamın və müsəlmanların xeyrinin olsun, o cür hərəkət edirsən. Və xüsusən də əgər hakim, əgər xətə aləyəndə, eyb olanda üzrlü görsən Məsələn, üzrlü ola bilər, bilmir Ola bilər, görüb Dəlil Düzgün başa düşməyib Ola bilər, başqa dəlilə ona gətirib ilə deyib Ola bilər, o hissəli də ətrafındakı ilə nəsə eləyib Ola bilər, ola bilər Xüsusən, hakima ayrıca Üzrlü ələmək lazımdır Çünki hakimdir, çünki Bu Sövmək ilə, qıskırmaq ilə heç fayda fayda vermir, nə fayda verməcək o. Fayda verməcək, nə fayda verəcək? Ancaq zərər verəcək. Əksinə, ona dua eləmək ki, Allah s.ə.v. onu ıslal etsin, onu müsəlmanların, İslamın xeyrinə üstlər görməyi nəsib etsin, kömək olsun. A, bunu sən eləyə bilərsən. İsləsini də o bildirmək, çünki xüsusən fitnəli vaxtı, və daima ə, ə, əsasən da hakimə, əsasən necə biz müasirəyə vaxtdan danışır, əsas bu partiyalar işləyə görür və bizdə də İslamda da bu partiyacılıq girib bu fikirlər İslamada ə, gətirdi bu fikirləri Seyyid qutub və onu oxşayanlar bu fikir yox idi əsləni yəni sələv bu məsələyi gündəmə gətirmirdi yəni bizə görə Əsas bu, müşkün məsələdə ölmü sənim onların. Lakin olaq ki, Seyyid Kutuban, oxşayanlar, Maududi, Bəşələr, bənlə, siyasətə çox meyilədilər. İslamı qoydular, siyasətə çox getdilər. Düzdür, bəzilə deyil ki, İslam ələ özü siyasətdir. Bəli, İslam siyasət olsa da, bələ siyasətdə öl İslam. Olaq ki, İslamı qoydular və getdilər bələ siyasətə, çox danışlar və qarışdırdılar islami əhkəmlərlə bunu çıxdı fikirlər fikirlər çıxdı müsəlman qardaşlar müsəlman qardaşlar da ixvanlar tərcüməsi bunlar siyasi hərəkatdır məsəhid kutub çıxdı və siyasi hərəkatı qurdu və siyasi hərəkatlar da bir üstə siyasi hərəkatda bir də məqsədi var başqa məqsədi yoxdur Hakimiyyəti gəlmək. O, siyasi hərəkətlərə fikirləşir. Əsr məqsəd o, yoxsa o, o, o əziyyət çəkmələr, heç nə. Çünki siyasi hərəkat ne üçündür? Ancaq hakimiyyəti gəlmək. Əgər o məqsəd yoxsa, onlar dağılışır, dağılır. Onun yerdi, məsələn, görürsən, bəzi siyasi hərəkətlər qalıb, ümid var. Onun yer ətrafında adamlar da var. Həmçində belə Şuarla gələndə, ətrafı alır çoxalır Çünki, birdən, birdən bu qalib gələr Yəni, ixilasla döyür Allah çoğun Təmiz qalb ilə döyür Vəzifəyə şey görədir ha, Bəlkə, mənə tamacını qoyucu Bəlkə, doğrudan görürüm bunu ha, görüm, Bəlkə, hakim olsa Mənə nazirlərdən biri qoyab Bəlkə, nazir mavini Nə bilim, nə İxilas yoxdur Sabah çıxandan sonra Onlar hamısı ətrafındakilər nəmi qaçır Çünki qəlblə istəmiyiblər Baş dünya üçün istəyiblər Bu siyasi hərəkətdərin aqibətidir Sakin Siyasi hərəkətdən aqibətidir Oya həmmişə o şuarla gələn ətrafındakilər ixlaslı olmur Görürsən, biraz zəiflədi, vurur özü stil olsun Və ya zəifləyən kimi qaçırlar ətrafından Çünki ixtlasla gəlməyiblər. Amma Rasulullah sənə bax, düşüşdə laş sadiq idlər. Bakır, Umar, Ali, Osman sadiq idlər. Çünki gəlmə iman iman gətirmiş də Allah Subhanahu taala üçün alça diniyə görə. Ona ixtlas var, amma siyasi kədə ixtlası yoxdur. İxwanlar gələndə ixwanlar da bu siyasi hərəkət olduğuna görə deməli əsl məqsədi nədir? Ha, Din qaldı bir qıraqda, baxmayaraq don geydirdilər ki, din məhakimə də gəlmək üçündür. Əsas odur. Din əsas onun üçündür ki, insanlar düzgün başı salsın, insanlar Allahın şəri qoşumsun, Allah, qoşursun, Allah düzgün ibadə et eləsin. Din bunun üçündür. <gülüyor> Aleksandım, dini yozmaq ki, din, onda sən o, ancaq akiriya, onda sənlə o siyasi partiyalar arasında fərq nədir? Nuh Aleyhisselam Şəhəlbani bu suala meyəndə misal çəkdi Nuh Aleyhisselamı 950 ilə il Yaxşı, bir xilin çıxar məsəl, 50 ilin 9 il Hakibədə çağırdı Yox Şəhəlbani da Nuh, Nuh misaldır Ola bilər Çünki Peyğəmbəyə misal çəksək 40 yaşında gəldi, 23 il yaşadı Peyğəmbərli ilədi, ona görə vaxt satmadı Bu məsələ qarşısının və ya İbrahim bələ, İsa bələ Olaqlıbilsin vaxtı 950 Nə deyirsən 950 ilə Yaxşı 2 yüldə əvvət elədi Sonra deyərdi də ya İslam bunun içindir Onda sənin o partiyaların aslında fərqlidir Müşkül məsələ Ona görə o İxvan, müsəlman qardaşlarla fikir versin Danışıqları anca Necə o partiya adamlarıdır Anca hakimdəndir Məhəkimdən növç danışırlar Hakimdən pis fikir yaradandan sonra Hakimə qarşı çıxmaq Və ya məsələn ucuzmaq Əsə, e, cürbədən məqsəddən ona görə danışırlar Yoxsa Məhəkimə də gəlmək üçün Ona görə Müsləman qardaşlar bu yolu tutdular Lakin Müsləman qardaşlar ki Misirdə yalandıqlarına görə Həkimə qarşı çıxanda alınmadı Neysə Qılaha bastılar türmələrə Öldürdülər, şeyd kütubun özünü öldürdülər ənsalların basılığı türmələrə, türmədə bəzlə döndü, bəzlə qaldı çıxanda təməl başqa cür çıxdılar təkvirçilər və s. vəxşi forması yarandı ixvan il-musliminin vəxşi formasında yarandı başqa formalar başlarmağa bu təşkilat, bu hərəkat başqa forma götürdü özünə dəli formasın vəxşi və müşkul də bu idi ki bu hərəkatda Onlar şəri elmə oxumurdular, yəni İslam elmləri, əsas bulanki nə idi qazetlər, xəbərlər, xəbərlər də ə, bir dənə yerdə bambu patlayıbsa, bütün dünya xəbərlər alıverəcək, başqa şey yoxdur. Onlar məhz ki, bir dənə xəbər yazsın, tutar ki, başqa yorkən, sizin orada qoş uçurub, məsələn. Əgər biri çəkəndə ki, göstərdi belə, arxarı, bütün dünyada onu deyəcəklər. Tədə bir şey gətirmədün sən. Gözün gündüz qədətlər oxumaq və s. və s. Hüseyin 2 vəzitdə. Ona görə vaxt gedir, mənasız, mənasız şeyə baş verir. Mənasız sonda heç nə. Adam var, bütün qədətlər oxuyur gündə. On indi buna məşguldür. Heç nə, məna heç nə. Nə olsun sənə, hez nə? Ki, heç yazan, Bu adam möhtəbərdir, doğrudan, bu adam mütəxəssisdir, bu adam doğrudan, ixilasdan bunu yazır, yoxsa, bir dənə cahildir. Özəbələ cəmiyyətlərdə, Allahu akbar, ancaq vaxtı heç nəyə sərfləməkdir. O, yürək sələf, belə sələ çoxdan deyiblər, o, yürək, belə sələ Ona gəlir, İxvanı Müslüminə fikir versin ona. Ona gəlir, hə? İxvanı nə elədirlər? Məsələn, Sudan'da da İxvanı Müslümin oldu, Tunisdə də, qeyri ölkələrdə də, Türkiyədə də və s. Və bunlar başladılar, Seyyid Kütubun fikirlərinin necə o, öz partiyasının xəttini qoyub, o cür hərək etməyə gördülər ki, bula alınmır. Heç bir dövlət də alınmadı bula da. Hakimin əlmi? Bular nə elədirlər? Bular sonra başa düşdülər ki, Seyyid Kütub o siyasi si Kur'an'da yazanda, Misirin abu havasını görə yazıb, Misirdə yaşıb, o vaxt ki, Misirin siyasi vəziyyətini görə yazıb, ona görə ona başa düşdən ki, biz də belə eləyirik, biz də başqa ölkədəyik, təməmən burada bir siyasi vəziyyət, tamam başqadır, ona ya, bunlar nə elədirlər, müsəlman yadaşlar, götürdülər, başqa-başqa teşkilatlar yaratdılar, məsələn Tunisdə çıxdı Nahla, Şiranda, məsələn, Difai Şabi Türkiyədə, məsələn Refah Başqa yərdə belə, başqa yərdə belə Və bunlar Aynadılar, tamamən, ikhvanı Kök, ikhvanı, müslimin oldu lakin, aynadılar Şeytan <coughs> Özləri Kim o, məsələn, Tunistə tutan şey Kim bu fikri başa düştüb Olar da biz sizlə, bu ikhvanı müslim Biz, bab, bələ suallar nə üçündür? Siz tanımırsınız olaraq, kimdir? İxvan muslimində nədir? Əsas hərəkətlarında, əsas da bunu söyləyirlər ki, müdələ əmir lazımdır. Əmir Hər məhəllədə, zatda Ayrındır Və ne edirlər? Əmir olan kimi əmirə tabu olmasın. Onu görəm, məsələn, görürsən, belə hərbi qayıdan o, məsələn, birdən görürsən, əmir xoşda gəlmədir. Deyir ki, məsələn, 10 dəfə uzanın yorə də sخول qaho sخول 10 dəfə, 20 dəfə əmirdir gəl tabulasan. Ona görə o məsələni tutaq ki, əgər Tunisdədirsə, müsəlman qardaşlarda ora bir var olar. Əmir nə deyir o? Aleykum salam. O ilə yoxdur, parlamentdə var. İnşallah deyərək hə, biz bu siyasi hərəkət bu təsqündür, belədir. Belə va belə çıxarddılar üstünə at və sairə-vəsairə. Belədir. Aleykum salam. qaldı kök İxvanı, Müslümin, vələ ki, adlar fərqləri və bu ax, müharibələr ki, başladı Afqanistanda əsasən. Afqanistana bulaq girişdilər, Afqanistanda hamısı döyüşürdü. Bulaq girdilər mücahiddərin arasına və bu fikri yeritdilər orada, başladılar. Mücahiddə nədir? Mücahidd odur ki, bu cihad ardalar, gedir orada cihad dör, qutardı. Afganistan da qalib gəlidilər, hər şey qutarmalı idi orada Lakin, o, ixvanlar girdilər o arasına Və bu, xiri başladılar o mücahiddən arasında yaymağa Və çıxdı nə? Təzə bir dənə Yeni bir dənə ixvanlı müslimin hərəkəti çıxdı Cihad hərəkəti Lakin, kök yenə yəni, ixvanlı müslimin ilə bağlı oldu a, Bu necə hərəkətdir? Bu hərəkət belə hərəkət yarandı ki Sən müxtələq cihad və cihad eləmənsən və alandan sonra oturmamaqsan, gedmənsən o qistəlifə, bura alandan sonra gedmənsən bu qistəlifə və oturmaq olmaz, müxtələq cihad eləmək lazımdır. Hər yəni cihaddır. Bu, ixvanın, müslüminin fikirlərlə qaraşan hərəkət oldu yeni. Lakin bu hərəkət yenə çıxılır, davam edir. Bu, İbn Ladin, bu hamısı, bu hamısı, o, o, o Onlar təzəbüdən embriyondur, embriyondur çıxıblar o fikirdən. Bunların da ideyası nədir? Bunlar əsasən də birinci müsəlman ölkələrlə başlayırlar. Çünki kafir ölkələrlə bunlar çox şeyləmirlər. Çünki perambar satdığı var, xıva işlərinin səhətlərindən. Müşfikləri qoyucu ilə başqa dinləri müsəlmanlarla, qiblə əhlilə döyüşücəyilər. Ona bunlar... Oturanda da məclislərində fikir verəsən ki, müsəlmanlardan çox danışırlar. Kafirlər qoyub. Müsəlmanlar daha çox nefret edirlər. Kafirlər qoyub. Ona görə Seyyid Kütüb nə deyir? Seyyid Kütüb deyir ki, indi müsəlman cəmiyyəti yoxdur, hamı kafirdir. Hamı kafirdir. Ona vura bana belə fikirlər çıxdı lakin Bu fikr müşkül məsələ budur ki, əqidə yoxdur bu fikrdə. Çünki bu siyasi hərəkətdir. Ona görə görürsən məsələn İxvandır, Əşaridir. Görsən İxvandır, Maturididir. İxvandır, Məktəzilidir. İxvandır, Nəxibənditlərdəndir. İxvandır, Şahsilidir. İxvandır, Turizmdir, təbliğatçı. Cəmaətə də şey, təbliğ İxvan dey, nə bilim nədir. İxvan nə bilim nədir. İxvan də mücahiddir. Vesaire, vesaire. Ən əhəmiyyətli məsələ budur ki, ona görə bu fikr hətta ixvanlar indi düşmə onda. Kibələ tərbiyə etdiyinə görə, çünki tərbiyə necə lazımdır cemaati tərbiyələndirmək əqidə üzərində. Ki əqidə üzərində tərbiyənin cəmi möhkəm olur. Qaçmır ona bura. Amma o haq ki, əqidə üzərində təlbələndirmədiklərlərə görə yeni-yeni fikirlər yananır. Haa, çıxıb ki, kontroldan çıxıb. Ona görə yeni-yeni fikirlər yananır. Nə qədər, indi siz görürsünüz, Saudiyalarında pat da işdar və s. özündə, bağım, ayda, təxsir olan öz dəndədir. Deyirlər ki, Saudiyyə kafirdir, Orada yaşayanlar var, xəbar işlər oradakı. Hansı ki, oradakı şəriyyətli necə olmasa, əhkəmləri yerinə etdirlər, təsələb başqaları necə. Düzələr ki, kafirik. Burada da var bu fikirlər, i̇xvanların, kök ixvanlarındır, vəlakin müşkül budur ki, bunlar neçə cürdür? Özdə və bu ged-gedə təzə başqa formalar götürür. Özdə ancaq səht formalar artıq yaranır. Çünki, neçün? Artıq görürlər ki, bu siyasə, bunlar fayda vermədi, xüsusən Əl-Cizair dəli formasını göstərməyə başladı, dəli formada başladı yaranmağa, Əl-Cizair. Çünki Əl-Cizairdə bunlar qoşudular seçkilərə və qalib gəlidilər, olaraq ki, buna baxmaq, yenə olaraq saymadılar, əl artıq gördülər ki, əl sonra bunlar başa düşdülər ki, <coughs> artıq siyasi yonlarını gəlmək düşkündür, ancaq silah yonları. Və bu dolara qüvvətləndirdir, bu fikir nəyə üçün? Buraya nöqtə qoydular, Afqanistan. Çünki Afqanistandan sonra bunlar gördülər ki, kəsərdə sayda şübətən qalib gəldik. Ooo, təməli biz gücləyik. Və bunlar, bana belə embryon, kəsə bəl, bir dənə şey yarandı. Bana görə yara, bu İbn Ladinsə, bunlar hər yana danışanda bunlarla, bunlar elə danışıq artıq bütün dünya alıblar. Ola ki, nəticə nə oldu sonu? Görsün nə oldu? Nəticədə bunlar əslində Nəticədə bunlar İslamın Zərbə vurdular Və kafirləri Müsələm ölkələnə saldılar Və Bə, baxmayaraq, kafirlər də var idi, şər var idi, laf şər elədilər. Laf kafirləri saldılar Və Bə, belə İndi kontroldan çıxıb hər şey Laf dəlxanaya dönüb Elə bir ki, dəlidir, Səni, təsəl etdiyim sən dəlxanaya, da hər dəllə bir də avtaqa sağırlar. Hələsi öz abu havasındadır. Bə, i̇ndi hələ vəziyyət aranım, olan arasında, dünyada, xüsusən o, o, o cür müsəlmanlar arasında. Ona görə məsələn görürsən ki, təsə yeni cəmatlar çıxır, təsə şeylər, təsə terror, terror, terror, ancaq bu terror. Çünki deyirlər başqa yer yoxdur. Bana belə, bana belə vurur yaranım. Bələ olub. Amma sələf sələf hələləməyir. Və əsasən də bu özü patlatma əsasən nədən məşrulaşdı? Yapanlardan. Yoxsa ondan qabaq müsəlmanlarda yox idi belə şey. Sən bağlı cürkə patlatkinə. Özlə yenə müharibə döyüş meydanında olsa dəd yaray. Sən gir Çərə. Cəmaat, cəmaatın nə dəxli var? Ola bilər, hansı saya hökumət, sənə qarşı, dövlət, sənə qarşı düşməndir. Orada yaşayan cəmaatın nə fərq var? Qoca, uşaq, o, o, nə dəxli var bu söhbətə? Girsən, pət və deyinə, şəhidəm. Belə şəhid olar? Belə şəhid olar, İslam belə deyir. Bu, İslamdır. <gülüyor> də, mən üç dənə tapar. də, üç dənə. Allahu Ekber Ona görə <coughs> Bələ məsələlər Ona görə əsas da bu özdən patlatma Yaponlardandır Məşhur o Amerika'nın Muharibədə o təyərəyə gətirirdi Vururdu sətə, gəmiyə Əsas ondan sonra Kamikaze necə məşhurdur Hə Yəni yoxsa İslanda belə şey yoxdur Ona görə hər bir məsələdə, yaddaşlar, hər bir məsələdə o boş-boş şuallar o lazımdır. Çünki həm də müşkül məsələ nədə deyir? Müşkül məsələ o hadisələr ki, olaraq, ondan ibrət almırlar. Əksinə, istəyirlər həməl hadisələr, tezdən təkil alamağa. Məsələn, sən görürsən ki, sənə qorşu ölkəndə sən didiyin fikirlər olduğu Həz ki, onlar səndən də güclü idi Onların pulu səndən də çox idi Və şəraitdə səndən də yaxşı idi Və ki, onlar şeylədilər, onlar al alınmadı Eşli işte, onlar üçün Amma sən Onlardan da zəif Hər cəhətdən Sən bu fikirlərə qaldırırsansa Tutaq canlısı ölkədə Təsəbbürləyəcə Bəni əksinə Ağılı adam <coughs> Ağılı adam görəndə ki, bələ Ağılı adam Deyar, deməli, bab, bu yol düzgündür, bu üslub düzgündür Bu üslub Müsləlmanlara fayda gətirmədi dinə Ağlı adam başqa yol tutar Sən də hərəkətin nə üçün olmalıdır? Sən hərəkətin olmalıdır Müsləlmanların xeyrinə, İslamın xeyrinə Müsləlman ölkəsinin xeyrinə ən lap sonda Yox Ona görə, lakin bunlar Buna belə şey başa düşmürlər Nə? Çünki, çünki bunlar səfixdirlər Peyğambər çalışan vəzfilə Dolar səfixdir Elm yoxdur Və çoxlar da cavandır Təcrübə yoxdur Ona görə Bələ şeylərə baş qoşurlar Və bələ şeylərdə Cavanlar çox gedir Çünki təcrübə yoxdur Elm də yoxdur Həmçinin sələfin yolundan Bir xəbərdirlər minhəc yox, xəbərlər yoxdur minhəcdən sələfə minhəcdən necə eləmək lazımdır ona görə <coughs> sələf cür və cür həm qadğanlı bilə hakimə qarşı çıxmağı həm dua elə bilər xeyr həmçinin əksinə əlamət ilə bunu əblüsünlərlə bidət əhlilinin fərqi həmçinin üzül tapıblar həm xüsusən də müşkil lakim məsələ necə biz dedi. İndiki zamanıdır İndiki zamanıdır təbii ki Müşkül məsələ belə fikirlərin çıxmağı nədən ilə gəlin müsəlmanlar arasında Cahillik e, Cahillik cahilli. Bəni ki dindən Ola bilər insan dini Bir az məlumat olsun Vələ ki minhəcdən, üsuldan, qaydalardan xəbərsizdir İkinci də Gürbəcür fikirlərin çox olmağından Dağıdıcı fikirlərin O da fikirlər var Xüsusən cəhal adam Çaşım qalır Kim düzdür bilmirəm Çaşım qalmışam bə, Bu səbəblərdəndir Belə bə, fikirlərin ilə gəlməsi Belə cəmatların çıxması Ona görə <coughs> Ona görə Nə nəticə verir? Daimə belə fikirlər ancaq şər ilir Şər Heç keç mələ bir dənə misal gətirilməz ki Bir dənə xeyir Heç keç Ancaq şərdir e, Həmçində müşkül məsələ bu nədir? Müşkül məsələ nədədir? Müşkül məsələ ki Belə adamlara batçılıq iləyənlər Nə şəri ilmlə var Nə də siyasi ilmlə xəbərlər yoxdur Heyət görüb qırmızını orada gedir. Gözü ümlü, Ay hey, bitti ya. Brit ağlı adam deyən ha, hər qırmızı görəndə qaçmaz. Hey, nə danışsan? Dizə otla ya. Göz vaç. Qlan bir otur, dizləri çöyük, bir rə oxu, kitab oxu, görsəndən qabaq gələn necə olub. Belə hallarda özün necə hərəkət eləməli olduğunu deyir. Səhər və səhərə. Yəni nə danışsan ha? Vədə ona, buyrununuzdan belə itəlir səni belə, çəkir ona, burarım səni. Gəlir qırmızın üstə, bir gəlir qırmızıya. Hə? Gəlir ki, boşluq. Əyəşşək Hülusiləm, Məxəmi Allah, buyurur ki, və onun yerə deyir ki, Peyğəmbər salasına, əmir sahiblərinə itaəti, vacibliyin bildirib və sahibi şeyx dedi ki, olan odur ki, o adamdır ki, kim qüvvə onun əlindədir, dövlət sahibi dövlətdə qüvvə onun əlindədir, hökum o artıq müsəlman və əmir sahibidir ona taban olar, lakin birdən kafir olsa birdən məsələn nəsrani olsa xristiyan bir şey ki, yoxdur ki kafir olsa düzgün döyür müsəlmanların üzərində kafir hökum belə düzgün döyür məsələn tutaq ki Elə var, müsəlmanlar yaşayır Hakim kafirdir məsələn, xristiyandır və qeyri Ordu ki, müsəlmanlar Geri razı olmalı Lakin birdən aciz olsalar Lakin birdən aciz olsalar Tabi olsunlar Tabi olsunlar o şeylərə ki, şəriyyəti müxalifdə öl Lakin o qanunda o məsələyə ki, şəriyyəti müxalifdir Onda tabi olmasınlar O hakim belə tabi olsun, hakimə qarşı çıxmasınlar Və kafir də olsa Çünki Hakimə qarşı çıxmağın da şəhətləri var Qubu olmalıdır Və s. və s. Ona görə Ona görə məsələn Götür bu çiçək istandı ki hadisəni Baxma hakim kafirdir Bunlar qaxtılar düzdür Birinci çiçək istandı hadisə Dini də öyildir Necə bilirsiniz? Siyasi hərəkat idi Bunlar istədən müstəqillik birinci Ölədir Vələ sonra Təbii ki, bu da ələ siyasi vəziyyət idi Siyasi nöqtə nəzərdən dini cəlb etdilər ki Həm ə, Afqanistanda bəzi ölkələrdə ki, döyüş, Döyüşçülər Bura gətirmək Həm də dünyada O zəkat çayını Oraya yönətmək Çəkik təbii ki, müharibə ehtiyac olan adamlara və pula Rus siyasi hərəkət idilərdən. Sonra şuar dəyişdi. Şuar dəyişdi və o şuara saz tapanlar tapıldı. Bənə ve fayda verdi. Bəs onlar düzgün öldü qaxmaqları. Düzgün öldü, lazım öldü. Allahım qala. Nəhəmdə məşhur ölkələr var orada. Tataristan var ansı ki, səndən də böyük idi. var. Səndən də böyükdür və s. Belə halda onların qaxmaqları, hərəkəti düzgün deyildir. Xəta. Nəticə gördünüz? Nəticə? Nə, heç onlar, heç o millət özü faydalanmadı. Özü faydalanmadı. Dindən isə heç danışma. Ona görə müsəlman hələ vəziyyətdə yaşalı yerə baxmalıdır gözə yətbaxmalıdır. Və ondan sonra şəriət necə deyir, ona hərəkət etməlidir. Dördün? Əgər birinci usta başlamazdır, usta sərfləmə başlasın. Sərf eləmir. Hələ yani, bəlkə də onları irəli getməyə qabağan aya oradır. Çünki təsəllin yaxtar gedir. Halbuki bu müharibə həsan deyil. Muharibə üçün hazırlıq görmələr mal və maddi cəhət də böyük rol oynayır orda. Hə, bu atırsanı, bu gedir. Elə bil ki, atdın, getdi, qutardı, təhisi lazımdır. Təhisi lazım, maddi lazımdır ki, alasan. Ona görə heç kəsəl sərfiləmir muaribə, heç bir dövlətə. Bir dənə sərfilə bilər böyük dövlətlərə, və Allah böyük dövlətlər də özlərində müharibə eləməzlər. Böyük dövlətə qıraqda eləyirlər, qıraqda. Elə, Quraqda eləyirlər ki, həm sizdə böyük dövlətlərdə fikirləsə inqilab da olmur. Tizil dəyişmir. Qanun sabitdir, gedir. Amma başqa ölkədə eləyirlər bunu. Ayda çünki bir həm oyundur siyasi, həm içində bu silahlar da zavod işləyir axı. Tazələri çıxır, yer qan var. Nə qədər pulsəmləri doldursunlar. İşlətmək lazımdır. Nə işlətsinlər? ilə işlətsinlər? Özlərində patlatdılar elə. Təsəllüf eləyək ki, var, ona görə yerlər axtarmaq lazımdır ki, bunları sərif eləməyə. Həm də bununla öz ölkələrinin, siyasətin, ordu möhkəmləndisinlər və öz maraqlarını işlət, istifadə eləsinlər. Həmçinin də bu müsəlman ölkələrində ki, bu zəkat ki, var, təsəllüf elə adam var, 3 milyon dollar zəkat çıxardır. Məsələn, Bintarəm Ciddədəc oral öldü. 3 milyon dolar ay ildə. Hələ bu bir nəfərdir. Həmə Saudi-nin danışır, Kuveyt-dən, Bahreyn-dən, mənim, Emiratdan və s. Bəlkə yoxsa müsəlmanların zəkatı bəlkə ildə bəlkə 5-6 milyard olar. Olar. Təsəvvür elə bu zəkat da hara getməlidir? Bu zəkat gedməlidir kəsiblara, bu zəkat gedməlidir dəvətdə istifadə olunsun, məkidlər, e, imkansızlara kömək olunsun və s. belə şeylərə. Mələk ki, onlar da fikirləşirlər axı. Onlar dedilər, yox, mühtirə müharibə yerləyilməyə lazımdır ki, çünki bu belə geçsə, müharibə olmasa, bu zəkatlar, bu sədəqələr dəvəti geçsə, 20-30 ildən sonra dünya İslam basacaq, hamı müsəlman olacaq onu görə nə eləmək lazımdır? Bunun qabağını almaq üçün. Mütləq müharibə ocaqları eləmək lazımdır. Bunun qabağını almaq üçün. Və bu müharibə ocaqlarla dəvətin qabağını almaq lazımdır ki, göstərmə lazımdır, İslam budur, və radikallıq qoy atsın, yayılmasın din. Və həmçinin də, yəni onlar, o zəkat müharibəyə geçsin. Bu məlumat vasitəsilə yenə olaraq gəlir. Çünki o suları onlar hələ döyüşəndənə kimi onlardan alır. Fədalər, <Gülüyor> kafirlər bir dənə küllənən on dənə döyüşən vururlar. Buna görə deyir, nə danışsan hə, nə danışsan, e, irəli e, qalib gələcəyi. Saray da bizimdir. İrəli. Quşaq. <Gülüyor> <Gülüyor> Ba, bələ, bələdir. Bələ, bələ başlayışmək lazımdır. Gözətçü ol, biraz geniş bax. Elə bu fikirlərimsə aliminəm fikridir. Heç demirik. Və ona görə əmrə qarşı çıxmağı görməyib. Fayda yoxdur əsləm. Ancaq zərərdir. Həmçün qaydalar var, xələm əsləm qaydaları götürməyəsən. Həmçinin ə, ə, Həmçinin biz dedik ki Həmsinə biz dedik ki, üslublarından da biri dua eləmək. Dua həkimət, dua eləmək lazım, daima. Dua eləmək Allah tələhə idəə versin, ıslah eləsin onu, və sələyə və sələyə. Ancaq dua. Möminin silahıdır dua. Nə üçün sen bu silahı istifadə edəmirsən? Düzgün istifadə edəmirsən? Səni bu silahı da düzgün atabəmirsən? Sen bu silahı bəyəncə atmağı öyrən. Ona görə, Fudal ibn-iyyad, İmam-i Ahmet və qeyrləd, Bizim bir dənə duamız qabılı olacaq, hakim üçün iləyərdik. Tesəmürlə, bir dənə duamız qabılı olacaq, 100% birisinin həmuda. Səhəm, insan, bir deyərdir, varlı olun, biri deyərdir, bir dənə maşun ver, diyərdi, bir dənə vəzifə ver, biri deyərdir, cənnət, biri deyərdir, belə. Bu, dua deyib ki, istəyərdir hakim üçün. Onun hətta sələflər, kitab yazıblar ayrıca. Məsələn, Arıca kitab yazıblar bu. onun üçün. Bax və kitablarında hamısı da arıca yer alıb buna. Hakimsin duanı. Arıca kitab yazlan müstəqil, məsələn. Da'in Da'im i̇slam fi vücubi du'al-İmam kitab kitabı. Yahya ibn Mansur al-Harrani. Kitabı da həmə olan. alimlər indi də daima sələf alimləri daimə bu məsələdə deyiblər hakimə tab olun və hakim kimdir kim kim əlində, bütün dövlətdə kimin hər şey əlindədir qarar o verir və müsəlmandır o, müsəlman hakimidir, o, əmir sahibidir və ona tab olmaq lazımdır belə ki, xabariclər ona görə xabariclər ixvanların dəli formasıdır müasir ixvanların müasir xabar var, çünki təbii ki, deyəndə biz ondakı xabar işlərini əzə tutmuq, çünki onlar Əliyyə, Mağiyyə, Osmanlı kafir deyirdilər, Əliyyə qarşı çıxandan, yox, əzləri. İndiki müasirlər onlara oxşu ebəməzlər, əslən, çünki onlara müsahafiz idi, ibadətdə dəyətdə bəzi sahabiləyi keçirdilər və s. və s. Nekirə yox? Onlar deyil ki, onda var, onları qayət dövdik ki, yani? Həmən minnəhəcdəsiniz, həmən hürməyədə siz də vürürsünüz, hürməyə. Həmən hürməyə siz də də dürürsünüz. İbn-i Teymiyə baxmayaraq, onlar nəhavətdə qırdal bilə bir talib. İbn-i ki, bu fikirlər qalıb indi. İbn-i Teymiyə öz vəqtədə xalaçlar danışır. Âlimlər indi danışır, onlardan. Hüseymin dəyir, Albani. Binbaz. Moladın minhacı nədir? 10-15 dənə qaydaları var. Çüfür məsələsi Tağut Davud çüfür Cihad. O günah sahibi kəfirdi, qutardı. Hədir ökmə Allah, ha. Soq qutardı Başqa şey yoxdur. Qarşıqlar da budur Və bunu da löş yayırlar Ki öz məqsədlərini yenilir Yəni elə fikirlər ki, onlar qırmızın görürlər ki, qırmızı da orada Mütlaq çıxmaq lazım Və kim qarşıq qutardı, çıxıq qutardı Və bunu şey bunu alı hava yaratmalıdırlar Onu ilə ya alıqladırlar da balaca dişdilər Yəni balacalar, calanlar Qlaslı olanın ağıllarına O sərəfin yolu da ola xey Bu məsələdə budur. Qaraya burada bir dənə Muhammed ibn İbrahim, o mufti. Muhammed ibn İbrahim buna istinad edilir. Deyirdiler ki, Bahəs, İbrahim belə deyir. Səhəyə gördü belə demir. Ne ona tabi olasam, qulaq asasam. Bir fətəvi. Muhammed ibn İbrahim, 12-ci cild, 182-183-cü səhfələr. Budır, qədəşlər. Budır səlefin yolu. Budur sələfin yolu. Vəla evet. inşallah qutar deyənaq bu məsələdə, sonra Şeyh Rahimullah 29-cu məsələ çıxır, e, gəlir. İnşallah qalsın gələn dərslərimizə.